السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيد الاولين والاخرين محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال الامام عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه الحديث الرابع والعشرون عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المالزني قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاه فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ketika mlango wa madina ghayrihi min mingineyo ambao tumeuanza jana ketika hadithi zinazofungamana na mlango huo ni hadithi ya masala ya shaka, shaka. mlango wa shaka na yakini ni katika misingi mikubwa sana ya dini ya Uislamu mtu kujengea mambo yake juu ya yaqeen na kutupilia mbali shaka kama tutakavoona Hadithi iliyopokelewa na Abbad bin Tamim kutoka kwa sahaba mtukufu huyu Abdullahi Abdullah ibn Jayn ibn Asim asema alishtakiwa Mtume صلى الله عليه وسلم na mtu na katika riwaya nyingine ni kwamba yeye yeah, yeah. Ndiyo alimwambia Mtume صلى الله عليه وسلم ya Rasulullah utamkuta mtu yuko ndani ya sala kisha anapata shaka shaka ikatoka kwa na kitu ametokwa na kitu katika moja ya tupu zake njia zake mbili Dye, ametokwa na kitu ana hana yake akawa mtu atafanyaje katika hali hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam akasema asiondoke hata yasma'a sawta mpaka asikie sauti asivunje sala yake mpaka asikie sauti au apate harufu hadithi hii inaonyesha kuwa mtu aweza kuwa na swali na katika swala yake akahisi kuwa ima ametokwa na ima toone za mkojo au na upepo lakini yakini yake hakika alionayo ni kwamba ametekeleza kama ni haja yake kwa uzuri amefanya kikamilifu ni kwamba hii ni shakashaka Hana yaqeen basi mtu hapaswi kutoka katika sala yake maadamu hana yaqeen Nimekuja katika hadithi nyingine katika riwaya nyingine kwa anataka kuwaharibia watu ibada zao kwa, kwa ufanya jambo kama hilo la kuwatia shaka watu Anasema Sheikh Al-Busam hadha hadith kama min hadithi hii kama ilivyotajwa na al-Imam nawawi ni katika misingi mikubwa ya dini ya Uislamu ambayo inajengewa hukmu nyingi sana mambo mengi katika ibadaati mbalimbali zajengewa juu ya hukmu hii au msingi huu mkubwa nayo na ni kwa al la yazulu bishak huko mwenyewe ama dalili ya hadithi hii ni dalili ya kaida na kuwa wanazuoni wa wanaita al la yazulu bishak shakk yaqini haiondoshwi na shakka mtu unapokuwa na yakin katika jambo basi hiyo hiyo hiyo ya yakin ni mzito kuliko ijifutwe na kushukushuku na kunani gani ya ni kubwa ni msingi mzito haiwezi kuondoshwa na kitu ambacho unasikia juu yake kama tulivyoona ameelezea hapa kwa hivyo kila kitu hubaki katika hali yake ambayo tuna yakinij juu yake na hufai kuondoka katika yakini yako kwa sababu ya shaka mpaka ile yakini ya kuondosha yakini nyingine asema fa madam alin san mutaqin basi maadamu mtu anajua ako katika pahara ametawaza vizuri labda pingine imekwenda katika haja yake kabla ya sala kwa uzuri akatawaza vizuri ako tayari kufali ameingia msikitini akaanza kusali kisha aka akawa na shaka kulingana na hisia ni shaka wala hakuna yakini ndani yake shaka ni kila kitu ah, hawezi kutoa uhakika na kuelezea yakini kwamba hili jambo limefanyika kwa hivyo anashuku kuwa tahara yake imeharibika ndani ya sala. Basi asli yake ni tahara yake. ipo. Madam hana yakini ambayo inamtoa katika eh, anaweza kuthibitisha kwamba yeye kavunja tahara yake. Na vile vile pia kinyume ikiwa mtu anajua hana tahara. Lakini akawa anashuku kwamba yakini yake anajua mimi kabla ya sala sikutawaza na nimetoka semplani nilidhani kwamba nina tahara lakini anakumbuka vizuri kwamba hakuna tahara ameingia ndani ya sala akakumbuka ndani ya sala kuwa hakutawaza basi yafeni ni kuwa hana tahara kwa hivyo sala yake si sahihi ni lazima avunje aende akatawaze lazee na minalika idadud rukaaat ki sala. Na mfano huo, mfano mwingine ni, ni idadi za rak'a za swala. Mfano mtu swala dhuhuri, rak'a nne. Basii akawa na shaka, je rak'a hii ni 4 au ni 3? Yakini itakuwa katika gari. Yakini itakuwa kwamba tatu nishaswali lakini je ni 4 haiwezi kuwa je rak'a hii ni ya 4 ha, ama ya tatu ama ya pili haiyo zikali itakuwa je raka hii na, natekeleza ni ya 4 Ama ni ya tatu kwa hivyo uyakini atakuwa nayo ni kwamba tatu mbili tayari nishamaliza kwa hivyo hapa kama ni kutupa ni kutupa ile ya 4 hapa natekeleza ya, ya tatu nafikiri kwa pamoja hapa kwa hivyo hapa anaelezea shekher anasema umin dhalika adadur rakaati fi salat katika mfano ambao anaweza ni idadi za raka katika swala atakayekuwa na yake ni kwamba asha raka tatu kwa mfano akashuku kwamba hii ni raka ya nne au la basi asili yake ni kuwa raka ya nne haipo kwa hivyo anaitupa ile raka ya nne na ametaja moja katika mashaikh katika hadithi hii sema kuwa hii inatibu maradhi makubwa ambao watu wengi wanayo ya wasiwasi katika ibada ya wasiwasi katika ibada utakuta mtu ametonekewa na maji basi ha, hana yakini kwamba ni najisi ama zinajisi basi yeye anayghalibisha kwamba hiyo ni najisi maadamu hauna yakini hiyo basi e, achana nayo wala usijisumbue katika hayo na akaelezea kwa kuna watu wanajifanyia ibada inakuwa ni mzito kwa sababu ya wasiwasi wasi huo wanafanya mpaka ibada inawashinda wengine wakaacha ibadati kwa sababu ya nini ya huo wasiwasi wasi. mtu ameingia chooni amekuta kuna maji maji pale tofauti na waislamu basi yeye pumpona kia maji anaona kwamba hii itakuwa ni maji zitu haupasi kuwa katika hali hii kwa hivyo E, tunapaswa kutibu man, nafsi zetu kutokana na maradhi hayo ya wasiwasi katika masuala ya, ya ibada tuwe pale unapokuwa na yakini kuwa umetekeleza jambo fulani basi usiondoshe ile yakeeni kwa kushukushuku kwamba nimeondosha au nimeharibika jambo hili katika faida kwa upisipesi zinazopatikana katika hadithi hii ni kuwa mujarrid shakk fi la yubtilu wala Yani, kudhani kudani tu au kushukushuku tu haina nguvu ya kuondosha ya kumsababisha mtu abathilishe udhu wake wala sala yake ni mpaka yaqini ije na ndiyo sababu tu sallama kawambia nini asikie sauti A, asikie sauti au apate harufu hiyo ni kama ametokwa na upepo na hii inasababisha kuwa Tunapata faida nyingine kwa mba ni haramu mtu kutoka katika swala bila ya sababu ambayo iko Mtu kutoka ya kwa sababu ya shaka kama hizo ni makosa. Ni makosa, ni haramu. E, faida ya tatu kharija, kharija Hadithi hii inatufaidisha kwamba chochote kinachomtoka mtu na hasusan hata kama ni upepo unapomtoka mtu basi hilo ni katika vitu vinavyovunja udhu na kwa hilo basi iwapo atapata yakini ima kwa kusikia sauti au kwa kupata harufu au njia nyingine yoyote hakupata hakusikia sauti ama hakupata harufu lakini amepata yakini kwamba ametoka na upepo basi huyu swala yake imebatilika na pahara yake imekwisha lakini iwapo itabaki bado haijafika kwa daraja ya kuhakikisha na kuthibitisha kwamba yakini Imethibiti, basi hiyo ni wasiwasi Za shetani na ni, ni tu mtu apaswa aachane nayo ajenge katika Yakini yake na aendelee na ibada zake والله تعالى اعلم كسماميه هapo ينين يواكو كنا مفالي نعم نمشي na swali hapa eh jaza mlaher na baada ya siku ni alasiri iwe ni almuhim ni kisha baada ya siku moja nikakumbuka sala fulani katika siku iliyopita niliswali bila yatahara fulani katika siku bila afanyaje? Naam, uh, kunao katika wanazuoni wanaosema kuwa hiyo swala lazima uiregelee kwa kuwa si jambo kubwa, si jambo zito. Kuna baadhi ya hapo wanazuoni wanasema. Na pia kuna kauli ambayo imetajwa kuwa hauregelei maadamu imepita muda mrefu. Lakini al-arjahu wal-ahwat ni kuwa swala hilo. ا نفكيري هيو ndo naweza kusema kwa sasa na tutathibitisha zaidi inshallah taala barakallahu fik inshallah taala swali lingine labda takome hapo subhanakallahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik